Король кинувся навперейми раптово з навіснілій юрбі. «Панове, що ви робите? Це ж наші союзники! Твої союзники, а не наші!» — ревнув Іштван Сегецький, і з розмаху робонув хана котіна по голові. Той упав, обливаючись кров'ю. Хани вихопили шаблі, почали відбиватися. Дзвякнула сталь, загур котів перекинувши стіл, закричали поранені, захрипіли вмираючи, все закрутилося, як у шаленому вирі. У цій круговерті ніхто не помітив, як тігак відступив назад у напівтемний закуток і поза колонами шуснув у двері. Він ще встиг оглянутися і побачити, як загинули порубені на шматки його брати та інші родичі, а тоді у розпачі великому кинувся геть. Стража, що хотів зупинити його, відштовхнув, перебіг кілька покоїв і мармуровими сходами збіг униз. На широкому подвір'ї біля конов'язі стояло багато коней. Вишталися конюхи, слуги, озброєні магнатські охоронці. Він бистрою стрілою притьмом провчами моних до невеликого гурточка половців, що в дальньому кутку двору стерегли ханських коней, злето стрибнув у сідло і гукнув Наших побили, тікаймо, вперед, за мною. Двічі повторювати наказ йому не довелося. Та й не оглядався він. Половці митті попадали у сідла і, охоплені жахом, помчали услід слід за молодим ханом. Вирвавшись із воріт замку, вони навска червонули на схід, де в пущі, нічого не відаючи, спокійно випасали свої стада і табуни їхні родичі. Другого дня о півдні тігак доскочив до половецьких становищ. Жахлива звістка блискавично поширилася по степу і підняла всю орду. Тігак бив себе в груди і кричав. «Мадяри порубали наших ханів, смерть їм, смерть! Серце моє бажає помсти, кривавої і справедливої помсти за батька Котяна, за братів, за інших ханів наших. Люди, знімайте юрти, лаштуйте вози для дальньої дороги. Ми підмо Болгарію, там приймуть нас, але ми залишимо після себе на цій землі кривавий слід». Наконий, воїни, шаблі наголо, не жалійте нікого, ні старих, ні малих. Помсти бажають наші серця, помсти бажають душі загиблих ханів, паліть і нищить усе нещадно, щоб земля підпливала кров'ю і небо палало вогнем, уперед джигіти і горем дяром. Так нерозважливий, нерозумний вчинок угорських магнатів призвів до страшних для країни наслідків. Тігак вогнем і мечем прорубав собі широкий шлях з угорської пушти в Болгарію і залив його кров'ю тисяч беззвинних жертв. Освітив його пожарами, скропив слізми мадьярських дітей. Примітка. Пізніше Тігак з ордою перекочує з Болгарії на нижнє Подніпров'я. І це напередодні монголо-татарського вторгненням. Останні дні Добриня жив, ніби в рожевому тумані. Кохання з Янкою, що спалахнуло шаленою силою, перевернуло його душу, піднесло надбуденністю до самих небес. Зовні він залишався таким же спокійним, урівноваженим, як і раніше, хіба що попрохав Василакія, щоб підстриг розросли чубище, та голився кожен день, чим не мало дивував бородатих киян. А в душі відчував якусь могутню силу, що хто з нас звідки взялася, якусь незбагнену радість, несподівану і навіть кощунську для того становища, в якому опинився Київ. Душа його співала. Так пояснював він сам собі цей дивний стан, що охопив його після випадкової зустрічі з Янкою на валу біля ляцьких воріт. Душа його співала від кохання, від усвідомлення того, що і його кохають, від молодої сили, що сповнювала його щерть, і ще хто знав від чого. Це було більше, ніж дивно. Довкола безпощадний ворог, що готується, як лютий хижак, до вирішального стрибка. Всі ждуть найгіршого, всюди, страх, вічей, сльози, смерть. А душа його співала і тремтіла від радощів. Янка! Ось причина того стану. Ця юне прекрасне і виридливе дівча перевернула його світ, збаламутила розум, загострила до останку його почуття і змусила забути про все, навіть про те страшне, що чягало на них попереду. Такого з ним ще ніколи не було. Кохання до Демилани нагадувало, як він це тепер розумів, лише іскру, що вилетіла з-під кресала, а кохання Даянки було подібне сонцю, що не тільки гріло, а могло й спопилити. Таким сильним було воно, а крім того чистим, снотливим, невинним, як ранкова роса, але й пекучим, як вогонь. Може, це сталося тому, думав він, що довго був відірваний від рідного порога, від життя, що неволі так жорстоко гнітила його молоду душу, а тепер здобувши свободу Душа розпростала крила. Чи, може, у передчутті великої біди доля в останню мить послала йому сонячний промінь щастя? Бо хіба ж не так і Віллі? Він виніс, пережив теж, так само несподівано-негадано став вільною людиною. Зустрів споріднену душу, яку саме небо послало йому в особи черевної Маріам, і так же безоглядно кинувся на зустріч їй. Спільність доль? Чи ж таке буває, і чим ця спільність завершиться? Смертю, полоном, новими муками? Однак обставини були такі, що зустрічалися вони з Янкою нечасто. Добриня вставав рано, а повертався пізно, іноді навіть опівночі, коли всі вже спали, боячись випадкової стріли, що могла злетіти через вал. Бояриня відпускала Янку з дому неохоче, хіба що в церкву, тому зустрічі їхні були випадкові і короткоплинні, десь на вулиці чи на валу, серед людей, де вони могли перекинутися поглядом та двома трьома словами. Але і цьому вони були раді. Ті люблячі погляди і ті слова були такі значущі і говорили їм так багато –